Настільки близько, що лебезуниха відсахнулася. Максе, бабо, йди звідси, не нервуй мене. Стара звелася на ноги і, оминаючи смаля, тихо мовила. Я можу піти, можу. Але тоді ти так і не довідаєшся, де подівся твій батько. Вулиця Мояковського, як завжди в тій порі, була порожньою. Вітер гнав здовж неї шматок старої газети, аж поки не нахромив його на гілку куща біля тротуару. Тут було все, як і колись. Можливо, ще за Польщі або й раніше. У цьому куточку Луцька панував тихий смуток, притаманний місцевостям, де всі один одного знають, все усім відомо, і, в принципі, усе тече трохи повільніше від плину міського життя. Максим Смаль, поглянувши є на своєму звичному місці, Емма Павлівна. Сусідки біля хати по той бік вулиці не було, здивовано хитнувши головою, вдоволений чолов'яга рушив на подвір'я. Тут після його нічної витівки було незатишно. Навколо валялися брили землі. Від розтрощеного куща півоній залишилися лише жалюгідні цурпалки. Стара груша зі свого кутка скрушно дивилася на смаля, ніби подумки питаючи його, ну і що ти доброго зробив? Сумну картину доповнював старий хлів і недбало відхиленими дверима, що давно вже теліпались на одному завісі. Вхід до цієї споруди нагадував роззявлений беззубий рот. Смаль ступив до середини, виніс городника і пішов оглядати цегляну кладку, так несподівано знайдену в землі. Кинувши оком на розриту батькову могилу, всіяну трісками, Максим змірив оком западину в ґрунті. Смуга подвір'я, що увігнулась під вагою часу, простягалася від хліва до хати. Штрикаючи заступом, господар садиби помітив, що мурування закладене похило. Біля хатньої стіни йому довелося навіть трохи покопати, щоб дістатися до нього. Оскільки дивна споруда лежала в землі під нахилом, Чолов'яга зрозумів, що про якийсь занедбаний фундамент не йдеться. Схрон? Думка про те, що з хати прокладений хід, не аби як здивувало його. Про таке смаль мав би знати, адже прожив тут не один рік, хоча можна було і не дивуватися. А раніше люди часто будували схрони, адже... Немилосердне життя постійно підсовували їм неприємні сюрпризи. Про такі схованки Макс чув із розповідей та анекдотів постійно. В одній із сільських садиб йому навіть довелося бачити подібну криївку. Господар хати, де Смаль, змушений був одного разу переночувати, хильнувши кварту горілки, відкрив ляду в підлозі і показав тунель, що вів до хліва. А звідти аж до річки, ген за городом. Не раз мій покійний батько побачить совєтів і шусь туди під землю, а мати рядно на ляду кине, баняка гарячого спечі вийме і зверху поставить. Совіти по хаті снують, а батько вже річку в брід перейшов. Отак і рятувався, розповідав гикаючи господар хати. Втім, наявність криївки наводила Макса на думку про те, що варто шукати виходів – одного в хаті, іншого в хліві. Не бажаючи привертати увагу Марини, він знову рушив до хліва. Але? Але шукати входу навіть не потрібно було. Макс уже здогадався, де він. Як тільки в голові крутнулася думка про криївку, а ноги донесли смаля до дверей хліва, свідомість дала йому чітку підказку. Колись, будуючи прибудовку, Максим заклав у хліві примітичну пічку з цегли, кинувши наверх чавунну фаєрку, топив у старій виварці смолу. Ось тоді він і запримітив у долівці якесь мурування на якому й влаштував ту незграбну пічку. Це було єдине підозріле місце у глиняній долівці Хліва. Саме тут, під тонким шаром ґрунту, очевидно й ховався вхід до криївки. З темряви блиснули очі товстого вгодованого щура. Смаль махнув городником, і гризун ліниво поплівся в куток заховавшись у купі дерев'яного мотлоху. Замить прямо перед ним справжнім господарем цієї споруди гепнулася чавунна плита, здійнявши хмарку пилу.